Och det framgår av första sidan i Dagens Nyheter idag att Björn Borg är 30-faldig miljonär. Det är fantastiskt tycker vi. Och därför så har vi kallat hit ett annat tennis s som heter Tennis Lindeman. Hjärtligt välkommen. Tack för dig. Det. det var roligt att du får komma hit. Ja, ja. ja, det är det faktiskt. Det är roligt. Jaha, jag trodde ni var en internationell personlighet, men ni ja, kan vara... Från... Ja, jag är ja. från Småland. Jag är ja. född i Jönköping egentligen från början. Jag hade ett annat efternamn från början. Min far, han var rysigt intresserad av den här poeten vad hette han Alfred Lord Tennyson hette han en stor som skrev den här vad heter den ringklocka ring, klocka, ring. Ja. och så döpte de mig sen till Tennys Lord Alfred så, ja, så, så där, därför jag kom ja, in på ja. det hela ja, ja. sen har jag bytt namn till Lindeman jag gifte mig med en kvinna som hette så fick jag ta hennes namn för det gick det billigt bara två kronor emellan ja, och min mor var från bollmora men vi bodde i en ja, ja det är trevligt det ja. Ja. vad vill ni veta jo, vi vill ja. veta lite om hur, hur man kan sig. Så enormt mycket pengar Ja det är en, ja, det, det, det är att man känner det, det är ju där, det är mycket svart Det är mycket svart i det Och sen så är det ju en Ja det är det konstigt det där, de, har, de har en sån här rödplan, har de Och så har det grönt nät Och så har jag en liten ljusblå dräkt Och så har det gula bollar Så kallar det för den vita spoten. ja Men det är mycket svarta pengar Inblandade i det hela Och det kan... Sen det mesta tjänar jag på de här reklamerna som jag har. Jag har hängande, jag har reklam för Björn Borg på framsidan och för Nastase på baksidan. Ja. Och det blir mycket pengar bara på de skorna. Jag har reklam för tre torn. Och jag, jag gör reklam, tar framför allting. Bara, jag gör vad som helst för pengar kan man säga. Jag, jag bor inte kvar i Jönköping, det gör jag inte. Nej, jag har flyttat till Thailand för att... Eh, det har hållit de lägre skatt i Thailand där i Siam till ja. Thailand. Ja, de har ja. en väldigt eh, deras kung där. Han är väldigt intresserad av bollbåtar så jag, ja. Ja, ja. <laughs> ja, han heter ju Bummyboll också. Jo, ja, jo. Ja, det, ja, ja, just ja, Jo då. Jo, jo. Mm. Ja, kan du Thailands nationalsång? <laughs> kan Nej. du Thailands nationalsång? Nej. Den går så här, den går så här um, nu är jag bank och fågelfri. Nå, ja, ja, <hör> Ja, det var inga rolig tyckte de Jag tyckte det, det var bang, kul. Ja, ja. Bangkok, jag tyckte alltså. det var bra, ja. Jag tyckte det var väldigt kul, ja. Mm. Bank och fågelfri mm. val. Jag sa att de fick förstå alla det. Ja, ja. ja det är det gammalt. Jag förstod Ja, du, du förstod det. Det är en gammal tvillingvits. Jamesisk ja. tvillingvits. Den har en, en gammal... Nej, jag är men mest... Kan, men... Kan ni spela någon tennis då Eller är det bara en massa reklamskyltar Nej då, jag spelar tennis, herregud, jag, spelar, jag spelar ganska fort, jag spelar så riktigt fort det, det är därför jag vinner hela tiden Jag spelar för fort Men jag spelar ju inte för pengarna egentligen För det är mest för, för kärlek Spärlek? Ja, kärlek till spotten ja, och kär, Man träffar så mycket trevliga flickor I den här, i den här spotten det är väldigt, De har så kutta kjolar Ja, ja. en kortspott Ja Centercutten, har du på Vimbledon Ja, ja, man blir alldeles vimbledon i huvudet när man ser alla dessa vackra Det heter ju också 15 Love, heter det Fifteen Love, 40 Love Ja, det är härligt det där Ja, jag känner, ja, jo, ja man får mycket adresser Jag har en adressbok Jo, då, ja. jo sen, ja, det var en, en väldigt vacker flicka som vi spelade med Det var jag och två andra svenska spelare Vi spelade dubbel med henne Um, det var inte i Jönköping utan det var, uh, det var i um, norra Amerikas förenta stater uh -huh. <laughs> ja, En liten plats som heter N Nilsson ja, I alla fall där spelade vi på, på en bana Och så efteråt så, så vi kunde få pengar för det där Jag spelade ihop med henne Och de andra två spelade ihop Men sen efter, på, ute i omklädningsrummet så sa hon att vi skulle få vara sin puss Att ja. vi skulle pussa henne Så frågade hon den ena kompisen Han niste vad var är du ifrån? Ja, jag är en stockholmare från östkusten. Ja, ja sa hon då, då ser du få kyssa mig på, på högra handen, så. Ja. ja. Och vad är du ifrån, sa hon till den andra mm. Jo, ja, Jag kommer från Göteborg från västkusten, så. Ja, ja då, då ska du få kyssa mig på, på vänstra handen, sa ja, ja. Så, så frågar du mig då vad jag kommer ifrån, men jag vågar inte säga. <laughs>